Hondjes wat met Anno plaf Anno plaf Anno plaf hondjes, hondjes en al plaf alweer Lach die hele dag dier Je kan je kiezen Smoos hulle bang Ver hulle bang Ver hulle bang Je kan je kiezen Smoos hulle bang Want die hondjes wil hulle bang wat net aan ho aan ho is hondjies en ons blaf weer blaf die hele dag deur hulle wil al die hassies jag sê groep 2 ek sê ook aan groep 2 uh baie dankie wat ons uh, vir ons uh, program elke maandagmiddag so om vier uur, so paslik vir ons inlei, een hartelike welkom ook aan al ons honde liefhebbers, wat gereeld inskakel. Sonder maar net om meer te hoor van ons vierpootvriende, sy doen en late, en ook om te hoor wat een mens van elke honde ras kan verwag, alvorens jy dan so ras verwelkom in jou eie gesin. Nou laas week het ons oor die Engelse kokke Spaniel gesels, Hulle is medium groote honderras met lang oore en een gelukkige geaardheid. Cocker Spaniels is bekend daarvoor dat het sag, gemakkelijk en liefdevol is, maar toch levendig. Hulle word oor die algemeen as goed met kinders beskou. Hulle is geneig om nie agressief te wees teenoor hulle ander mense en dieren nie, maar dit beteken ook dat hulle nie besondere goeie waghonde is nie. Een waarschuwing is nodig op vir hulle en dit is op een tyd het die kokkespaniels so gewild geword dat hulle oorgedeel is of te veel om uh, um die markt te versadig uh, wat gevolg gehad het dat daar sterk gespanne honde en honde met gezondheidsprobleme ontstaan het. As het kom by huispraak en gehoorzaamheidsopleiding is verslaag gemeng. Sommige bronne sê dat kokkespanels gemiddeld is en as dit kom by die gemak van opleiding, anders sê dat die honde baie ongehoorzaam is en uh, maak, uh, uh, uh, anders sê dat hulle koppig kan wees vooral oor huispraak en dit meen om hulle in te breek in die huis in vir hulle toilet gewoontes. Hulle is uitstekende geselsonde vir mense wat hulle nodig, uh, nodig oefening kan gee. Selfs woonstelbewoners sal van hierdie liefdevolle en aanpasbare hond hou. Nou hierdie week praat ons oor die boel terrier met die bijnaam uh, die kind in een hondepak. Of soos ons, ons ken hulle ons as varkonde. Na nou, hy skreef jys oog en uh, hy is actief en vriendelik en is ook een van die narre van die honderwereld. Hy het uh, groter persoonlikheid wat wissel van intelligente en innoverende, nie altyd die meest begeerlijke eigenskap by jou hond nie, tot rustig en loyaal. Hy kom ook in uh, kleiner weergave minietier boelterieur voor wat die selfde eindskappe deel. Die leven met een boelterieur is altyd een belevenis. Hy is een bezige hond uh, vanaf die oinkie tot in die middeljare ouderdom. Oude die boelterieur is nie tevrede om elke dag lang tyde alleen te spandeer nie. Hy wil by sy mensen wees, doen wat hulle doen. Hy doen die beste met die actieve gesin wat om met baie energieke spel kan voorsien. Hy het ook iemand nodig wat die huisreels consequent maar vriendelik sal afdoen. Anders maak hy sy eierreels. Om hierdie rede is hy nie die beste kese vir bedeesde eienaars of mense wat nie tis by honden nie. Soos die meeste terriers, kan boelterriers vir al gesteriliseerde mannikies agressief wees teenoor ander dieren, vir al teenoor ander honde, om uh, goed op te tree rondom ander honde, benodig hulle vroege socialisering, positieve blootstelling uh, onder toesig van ander honde wat vroeg in die hoonkie begin ontwikkel en dier die lewe dier. Katte en anderhaarige uh, dierkies wat hulle uh, gebied in binnenkom, moet pas op. Omdat hulle onstuimig kan wees, word boelteriers nie aanbeveel verhuise met jonger kinders nie, maar met ouwer kinders en uh, hulle onvermoeide speelmaats. Uh, hierdie varkonde of bolteriers dan. Hulle geniet sterk dagelikse oefening en kan baie vernietigend wees as hulle verveeld is. Om een bolterier suksesvol op te lei vergeduld, self versekerde leierskap en consequentheid. Sommige stede en state het beperkings op of verbied eienaarskap van bolteriers en U moet kennis neem van die plaaslike wette voordat jy jou boeltierier huis toe bring. As jy gereed is om die uitdaging van 'n uh, te uh, aan te gaan, vind om u hom 'n liefdevolle, loyale metgezel, wat uh, altyd geleentheid of gereed is om u uh, te vermaak. Dit is bekend dat hy selfs die ernstige, die ernstigste mense laat gichel of a avontuur laat beleef. Eén ding is seker, die leven met hierdie ras sal nooit saai wees nie. Koms luister gau eers na bitter Blue van Bonnie Tyler voor ons dan oorskakel vir uh, die oorsprong en geskiednis van die Boel Terrier. Hier kom Bonnie Tyler This love is a sacrifice My heart ain't big enough, babe For your paradise Oh, darling I'm crazy After all these years Don't go, go away, my loving I'm not alone the child tomorrow such a long time My dreams are running wild Oh, darling Steward, soos hy staan oor die skor stem uh, van uh, Bonnie Tyler. Ons beweeg aan en ons kom by die oorsprong en die geskiednis van die Boel Terrier. Nou die Boel Terrier dateer uit ongeveer 1835 en is waarschijnlijk geskept door die kruising van die boeldog met die nou uitgestorwe uh, wit Engelse Terrier Hierdie boel en terrier honde is later gekruis met Spaanse pointers om hulle eh te vergroot. Hulle was bekend as die gladiators van eh vir hulle bekwaamheid in die hondegevegte. Daai tyd was dit baie populiere hondegevegte en hierdie eh het uitgeblink in hulle is so tuis soos een ratel. In 1860 het liefhebbers van hulle, van die boel en terrier, vooral een man met die naam van James Hinks, een wit hond begin maak, of ja, die line breeding, soos hulle dit noem, die dieren het morieese metgezellig geword vir die manne met die bijnaam White Cavaliers, van wie hulle moed in die hondekruid en hulle hoflikheid teen oor mense oor, Terwyl hulle nie meer gebruik word om uh, te vech nie, gaan wit boelterheers tot vandag toe nog, steeds dier die sobriket, as, uh, dit is die kenmerk of wat noem ons dit, uh, as hy hulde aan hulle lieflike geaardheid, wat uh, ge natuurlijk die gekleerde boelterheers ook uh, mee gedeel word. Dit is hulle uh, etiket, die sobriket. Die eerste Boel Terrier wat door die Amerikaanse kennelklub, die AKC, geregistreer is, was Nelly. Nelly II in 1885. 12 jaar later in 1897 is die Boel Terrierklub Amer af Amerika gestig. Die gekleerde Boel is in 1936 een aparte A, a aparte variëteite gemaakt en die miniatuur Boulterrier het in 1992 eers een aparte ras geword. Bekende aanhangers van Boulterriers sluit in generaal George S. Payton of Patton, wie sy wit Boulterrier uh, Willie om oorals rondgevolg het, actrice Dolores Del Rio skryver John Steinbeck, uh, president uh, Woodrow Wilson. Een bekende boel terrier is Ann, wat elke skip begroet het, wat gedeer in die dertiger jare in Janau, Alaska, uh, aangeleed. Sy is geliefd dier toerisse en is meer gereeld as Rintentin afgeneemd en in 1934 word sy die amtelike groet van John Howe genoem. Vandaag leef Patsy en sy geest voort in een bronsbeeld wat in 1992 in gebruik geneem is en op die John Kai kaai geplaas is. A bull terrier verskyn in Sheila Burnford sy boek The Incredible Journey sowel is die eerste film weergawe 'n daarvan maar die film het nie dieselfde uitwerking op die ras as wat die uh, Budweiser uh, dis nou 'n bier wat oorsee gekry word se 1980 advertensie uh, veldtog met Boel Terriers uh, Spuds McKenzie uh, gaan ge gehad het nie To die advertentieveld toch uitgesaai word, het die ras sy gewildheid paie toegeneem in gewildheid. Een gekleerde boel terrier het op 2006 geskiednis gemaakt toe uh, Rocky's top Sundin Skit Rufus aan sy vriende uh, die eerste gekleerde boel terrier geword het om die beste in skou op Westminster Kennel Club uh, onder vertooning uh, te wenen. Die enigste wit boel wat die gezochte bijeenkomst gewen het, was Heimaket Valtlus in, in 1918. Die ander, uh, die voorkomst van die ras, het sederien nogals verander ten goede, sê die telers daarvan. Boel terriers is vandag 61ste in gewildheid onder die rasse en variëteite wat die American Kennel Club geregistreer is, in vergelijking met die 85ste uh, in 1996, benieuw Tier Bull is 129ste. Nou die fysische eigenskap van die Bull Terrier, is stevig en gespierd geen vraag, daaromtrend nie as jy omhang kyk uh, is dit die eerste ding wat jy opval en kom in 2 Uh, variëteit is, standaard en miniatiergroot is. Die standaardweergave bereik ongeveer uh, soos 56 cm in hoogte en uh, maximum van ongeveer 27 kg. Die miniatierweergave is hoogtens 36 cm hoog en weeg tot ongeveer 15 kg. Die belangrikste fysische kenmerk van die Bull Terrier is natuurlijk sy kop, wat eiervormig of soos rugbybol en plat boop is. Die uh, oor is kleiner en donker uh, en dicht by mekaar. Die oor is skerp, die lichaam is breed en die rug kort en sterk. Bull Terriers is, uh, het uh, medium lengte stert. Die Boulteriusse jas is kort, dig en uh, is uh, wit, zwart, bruin, rooi, bruin of drieklerig. Die hond word beskou as gemiddelde gieters, uh, haarverloorders, om het anders te stel, hulle leef ongeveer 10 tot 12 jaar. Die kenmerkende vorm van die Boulteriusse eierachtige en robuste uh, kop en robuste lijf maak hierdie ras een van die bekendste ter wereld. Hierdie ras is speels en vermakelik en is een uh, ginsteling onder gesinne. Die Boulterrier Lexus die uh, kavalier gladiator en is een mooi en taai hond. Sy buitengewone en krachtige kake word selfs gecombineer met ongewone kopvorm en skerp uitdrukking. Uh, maar... Uh, Dit is eindelijk die Boulterieurse laag uh, swaartepunt in spiermasse, wat hierdie hier ras soe for, formidabel, formidabel, formidabel, uh, formidabel, maak uh, het ons uh, uh, as een hondevechter. Die Boulterieur het ook een kort plat jas en een makkelike glirre gang. Sy vel is stijf. Claire Johnson en Mango Groove sing hou vir ons Afrika Blue. Lekker luister. Jamila Jadida Jamila Jadida Sangeresse Claire Johnson met een van my ginsteling uh, Likies ook en dit is Afrika Blue wat sy daar gesing het. Die, wat het jy nodig as jy een van hierdie honde wil aanhou, uh, een van hierdie Bull Terriers, Varkonde? Algemene benodighede om een aan te hou, omdat die ras sterk is, en sommiges van hulle agressieve neigingskane moet boelterriers gehoorzaam wees. Hulle moet ook van jongs af versichtig gesocialiseer word. Socialisering vereis gereelde blootstilling, onder toesig van ander mense en trutelduire en omgeving. Uh, met die behoorlijke socialisering en opleiding maak boelterriers goeie gesinsduire. Dit is echter waarschijnlijk nie een goeie keze vir beginnerhonde nie, honde eienaars nie, en uh, word ook nie algemeen aanbeveel vir huishoudings met ander troeteldeere of onverangwoordelike kinders nie. Bolteriers moet dageliks in omheinde tuin of met leiband geoefen word en moet nie toegelaat word om vry te haardloop nie. Selfs al word hulle opgeleid. As gevolg van hulle stevige voorkomst moet jy sorg dat jy nie te veel voed nie, aangezien dit makklik vetsichtig kan word. Die Boulterrier benodig bedags iemand thuis om Boulterrier te verlaat om hom self te vermaak is net so slim soos om kreatieve en intelligente kind sonder toesig in een kamer vol plotstof te laat daar nou gaan nou ontploffing plaasvind eerstens etel alles en uh, baie sterf aan gastro-intestinale blokaties wat uh, eerst ontdek word totdat dit te laat is roogheid uh, speelgoed kan veral problematies wees vir hier die ras nou dit moet genoot word die wat mense uh, in pet shops koop en selfs by veeartse kry mens die roheid, uh, leer, uh, bene, wat hulle vir die honde gee, nou nie vir ee Bolterieur nie. Ee Bolterieur benodig dageliks een half tot een uur vir en geestelike oefening. Hy uh, sal het geniet om te gaan stap, bal te jaag of sy versand te toets tegen uh, interaktieve tegelik speelding. Hy is ook in staat om mee te ding in behendigheid en gehoorzaamheid proeve. Maak seker dat hy om altyd aan een leiband loop so dat hy nie achter ander dieren aanloop of selfs gaan verken nie. Boulterie rooinkies spring, spring op en spring in alles in. Oefening met een hoog inpak van kan hierdie groeiende bene beskadig. Wees dus versichtig dat die hoenkie 12 tot 18 maande oud uh, let op die activiteite wat hulle kan beseer, soos om uh, op meubels te spring en af te spring selfs, frisbee te speel en uh, op gladde uh, hout of teelfloere te hardloop, dit kan die gewruchte en ligamente wat uh, nog ontwikkel erg beseer. Vroege en konsekwente opleiding is noodzakelijk. Jy moet leiderskap kan bied, sonder om fysische geweld of harde woorde te gebruik. A Bolterieur is nie die makkelijkste ras om op te leini en jy sal die suksesvolste wees as jy beroep doen op sy liefde verspel met positieve versterkingstechnieke, terwyl jy steeds stevige en konsekwente uh, bly en wat jy van hulle verwag. Oké, okay, nou begin ons met die persoonlikheid en die temperament van hier die boelterieur hoinkies. Nou geloof het of jylle wil of nie, maar boelterieurs is sag, liefdevol en speels met familielede. Hulle is ook uh, loyale truteldeure wat die gesin sal beskerm, soos met enige groot of taie is behoorlijke voorzorgmaterials rondom vreemdelinge, kinders en ander dieren noodzakelik. Bolteriers is achterdochtig teenoor vreemdelinge en kan agressief wees teenoor met ander mense of ander dieren ook vir honde, wat uh, van die selftige slag. Neem om so vroeg as moendlik na pappie socialiseringsklasse, kleinhondjie socialiseringsklasse, sowel as na hondervriendelike openbare plekke, so dat hy gewoond kan raak aan baie verskillende situaties, mense en ander honde en diere. Hy moet ook leer om besoekers by sy huis te verwelkom. Die boel is nooit een achterbank nie, maar hy is vriendelik, onstuimige extrovert, wat altyd gereed is vir een goeie tyd en altyd bly is om vreemd. Uh, jou te sien. Een boelterieur wat skaam is en van mense af weg is, of wegkoin of uh, wegkryp, is absoluut nie normaal vir hulle nie. Boelterieurs en mini-boelterieurs word beskryf as moedig en vol vier. Dit is een goeie eigenskap, maar hulle kan in uh, die kategorie wat onaangenaam is, ingaan as die boelteria toegelaat word om besiktelik of jaloers te word. Sonder vroege opleiding en socialisering, blootstelling aan ander honde en diere, kan dit moendelik agressief wees teenoor ander diere. By hulle eie mense het hulle echter een liefde, een lieflike geaardheid. Aan die negatieve kant kan hulle kouwers, blaffers, en stertjachters wees, en, as dit dikwels moeilik uh, sal wees, om hulle te onderrug. Uh, as julle nie genoeg oefening uh, laat kry, en aandag van die eienaars nie, kan Boel Therese vernietigend wees. Nou kom, ons luister eers gauw uh, na krokodil herres met give me the good news, voordat ons aangaan na hulle verhouding met kinders. Hier gaan hy. herrs, hy is daar waar ons amal wil wees. Give me the good news. Sal dit nie lekker wees nie? Nou kom ons by die uh, boelteriers met kinders en ander, ander truteldiere. Nou boelteriers en minietier boelteriers is actieve honde wat rof kan speel. Daarom word hulle nie aanbeveel verhuise met jong kinders nie. Hulle is wonderlijke speelmaats met onbeperkte energie vir actieve ouwe kinders, wat verstaan hoe hulle met honde moet omgaan. Bolteriers kan echter agressief wees tegen oor kinders wat hulle nie ken nie, uh, vooral as daar baie geskree of gestoei word. Uh, hulle voel miskien dat het, uh, hulle plig is om hulle eie kinders uh, tegen die vriende te beskern. Hou altyd toesig oor die spel Soos met enige ander hond, moet die uh, hond nooit alleen met die kind loos nie. En kinders moet leer hoe om honde te benader en aan te raak. Met die uh, kinders in hulle eie gesin is hulle baie verdraagsam, en, uh, maar hulle hou nie daarvan om geplaat te word nie. Moe nie toelaat dat die kinders touwtrek met uh, die uh, hond uh, terwyl hulle speel neem. Boulteriers, uh, vooral ongeminierde reenkies, kan agressief wees tegen hun honde van die selfde uh, geslacht en uh, maar tegen oorgestelde geslachte kom hulle gewoonlik goed oor die weg. Boulteriers moet nie vertrouw word met katte of ander kleinhaarige dierkies nie. Die opleiding van jou Engelse bull terrier, die Engelse bull terrier is een baie lieflike en speciale hond met een unieke voorkomst. As dit, die, of as jy dit oorweeg om van hierdie hond ‘n wonderlijke ras aan te neem, moet jy eers die best doen om te leer hoe om hulle recht te verzorg. Op hierdie manier kan die toekomstige bull terrier, een vriendelike, stabiele, en gelukkige volwassen hond in die huis raak. Hierdie animal wise artikel gaan oor uh, gewone gedrag en eigenskap van die Engelse bull terrier en bevat een paar ruglijne en wenke voor, uh, oor hulle opleiding. Onthou dat die uh, Die opleiding van die hond, ongeacht hulle ras, nie so eenvoudig is as wat het lyk nie. Die benodig geduld uh, en kennis om die uitdagings wat die teekom te beantwoord. Die opleiding van die boel terrier, nou voordat die een hond aanneem, moet die die eindskappe van elke ras in acht neem. Sal die boel by die gesind, die werksere en die economische situasie pas. Daar is geen toverkens om een hond op te lei, dus moet jy realistisch wees. As jy vermoed dat die opleiding van jy boel terrier tyd neem, terwyl, of tyd wat jy nie het nie, moet jy ras van vir beginners oorweeg. As jy besluit het dat die Engelse boelterieur wel die hond is vir jy, is die eerste ding wat u moet doen om te verseker dat het goed gesocialiseer word. Socialisering is een lang proces en dit moet begin uh, te word terwyl die jong boelterieur nog een hoinkie, nog by hulle ma is. Dit is uh, makkeliker om honde op te lei as hulle tussen 6 en 8 weke oud is. Stel jy nie wat boel ter geleidelik aan uh, en rustig aan uh, baie verskillende mense, diere en voorwerpe voor, so hulle in die toekomst leer om vriendelik op te tree en positief op hulle omgeving te reageer, sonder om uh, uh, vrees of uh, agressie te toon. Terwyl jy dit doen, moet jy ook begin om jy hoentje op te lei. Jou boel moet gewoond raak aan gereelde etenstuie en uh, hulle bedde goed moet hy ook aan gewoond raak. Voer hulle tijdens die eten met die hand. Verweider alle speelgoed uit die eetarea en laat die hele gesin by die voeding uh, exercise of uh, uh, sessie betrokken raak. Die boel moet ook gewoond raak daaraan om alleen te wees Uh, om probleme wat verband hou met scheidingsangst en vernietigende gedrag te voorkom. U moet die boel oplei dier positieve versterking, beloonings en lof te gebruik en straf teen alle koste te vermaai. As u wil hee dat u trooteldier 'n sekere gedrag moet verkry, beloon dit dan uh, onmiddellik as hy dit doen en u genereer enige gedrag wat hy wil vermaai. As hy boel terrier op voorbeeld straat ontlas, beloon hom en uh, met bederf of ja, of met lof. As die hond echter hulle bezigheid in die huis doen, moet hy dit totaal en heeltemaal ignoreer. Die opleiding van een boel terrier is nie eenvoudige taak nie, want hierdie ras reageer nie, altyd so uh, goed soos ander rasse nie. Hulle sal meer geduld verg om uh, op te lei, maar kan mettertijd basis honde optrachte recht kry. Hy kan vanaf 6 maande uit gehoorzaamheidsopleiding begin met optrachte soos die gewone, sit, kom hier, uh, of kom, of uh, hak, of uh, Ja, wanneer, wanneer jy gaan stap, kan jy die oproepen of die bevele uh, aan hom leer, oordra. Om dit te doen, geer die hond die bevel terwijl hy ter selfte gepaard gaan een gebaar maak. Uh, die gebaar moet altyd die wees. Beloon jou hond elke keer as hy jou opdracht korrek uitvoer en help om elke keer a uh, uh, met een nieuwe vaardigheid druk byvoorbeeld die onderrug van die bolterieur sachies as dit uh, die bevel is om te sit en uh, so dat hy die volgorde kan leer herhaal die volgorde totdat die hond leer om dit self te doen. Hou in gedachte dat die oefensessies met moet uh, kort wees begin met 5 minuute en nooit meer as 20 minuute nie Elvis Presley vermaak ons nou en hy syn In the Ghetto Dis een nieuwe weergawe van die liedje As the snow fly On a cold and gray Chicago morning a poor little baby child is born in the ghetto And his mama cried Cause if there's one thing that she don't need It's a mother hungry but to fill in the canto In the People don't understand? understand A child needs a help in him He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you, you and me. To plan to see Do is simply turn And look the other way Well the world turns And a hungry little boy With a runny nose Plays in the street As the cold goes the middle With a kid's heart And his hunger brain He starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight, and he gets, he, gets he gets old. Then one night, in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, and he tries to run, but he don't get far. And his mama cries. Jethers round an angry young man Faced down in the street with a gun And he's standing in the ghetto In the ghetto And that's where young men die In the ghetto On golden gray Chicago Morning another little baby Child is born In the ghetto His mama cried was Presley, wat ons daar vertel van die tragiese verhaal van die man wat gebore en groot geword het in die gopse in die ghetto en uh, ja, tot hy uh, oorlede is met sy kriminele leven en sovoorts. Ons gaan aan met wat sy oefening, uh, hoeveel oefening, het Bolterius nodig. Nou, alle honde het dagelikse fysische oefening nodig wat volgens hulle ouderdom en ras moet wissel. Baie gedragsprobleme kan vir word met een goeie stapsessie en ook een speelsessie. Een klein hondje moet gereeld gaan stap, ongeveer twee keer soveel as een volwassen. Volwassen bolteriers moet drie keer per dag gaan stap, twee van die wandelinge moet ongeveer so 15 minuten lang wees en een van hulle moet tenminste stappen een neem. Die verzorging, as ek een boelterieur oorweeg, sal so ek die meeste bekommerd wees oor die volgende, die voorsiening van genoeg oefening en geestelike stimulatie. Boelterieurs, of dit nou standaard of miniatuur is, is baie actieve honde, wat baie geleent hierin nodig het, om hulle uh, hoë energievlakke uit te werk, uh, anders word hulle onstuimig en verveeld, wat hulle gewoonlik uitdruk in die afbrekende kou van enig iets wat binnen bereik is. Verveelde boelteriers is bekend daarvoor, dat hulle uh, dier gips kan kou, die volsels uit banke kan ruk en jou tuin in die maanlandskap kan, van die reese kraters kan verander. Nou springkracht, boelteriers, tot ongeveer drie jaar oud, kan bulle wees, en in porseleinwinkel, as hulle jaar en spring, doen hulle dit met groot kracht, en dinge kan vlieg. As jy kinders, uh, kleinkinders het, wat, uh, of as jy iemand, wat bijie is, bejaardes of siekes is, is, beveel ek aan, dat jy nie boelterjers aanhou nie. Vooral die, eh, uh, die standaardgroote, ten sy jy toevallig gekalm volwassen hond krij wat jy aangeneem het. Die versoeking om rof te speel is eenvoudig te sterk by die jong boelterieur. Voorsien genoegsame socialisering, baie boelterieurs is vriendelik en hou van amal, maar sommige het beskermende instinkte teenoor vreemdelingen. Alle boelterjers benodig uitgebreide blootstelling aan vriendelike mense, so hulle leer om die normale gedrag van die goeie oons te herken. Dan kan hulle die verskil herken as iemand abnormaal optree. Sonder noukerige socialisering kan hulle achterdochtig wees tegen oor wat baie moeilik is om mee saam te leef. Nou moendelike diere agressie, baie boelterjers, sal nie een ander hond van die selfde geslag dold nie, sommiges sal ook nie noodwendig die teenoorgestelde geslag dold nie. Baie Bolteriers het sterk instinkte om katte en ander vluchtende weesens na te jaag en vast te vat. Die sterk temperament. Bolteriers het hulle eie onafhankelike gedagtes en is nie een stoodskitter om op, uh, op te voet en op te leine. Hulle kan manipulerend wees en baie moedswillig, hartnekig en dominerend. Hulle wil die baas wees en jy sal aan hulle moet bewys dat jy hulle dinge kan laat doen. Jy moet dier absolute konsekwentheid toon dat jy bedoel wat jy sê. Om een boel terjeer te leer, luister na jou beveelik respectopleiding aan is een kursus wat baie van die uh, hondeskole aanbied. Nou, die haare wat giet en irriteer, is nog een ding wat my sal bekommer. Boelteriers werp baie, uh, in, uh, baie meer as wat jy denk. Hulle kort grove haare kleef aan jou kleren vas en aan die meubels, daar benevens kan mense met een sensitieve vel uitslag kry, Uh, as hulle met die harde haare in aanraking kom. Moontlike gezondheidsprobleme van hartziektes tot neerziektes tot oogziektes tot doofheid. Bolteriers is riskant in die departement van gezondheid. Wettige aanspreklikhede Een Engelse bolterier is ‘n heel ander ras as ‘n Amerikaanse pitbolterier maar dit word dikwils op door openbare ambtenare en media as potentieel gevaarlike honde saamgevoeg. Omdat dit so taai is en so aan. So kan terjers uh, gerig wees op uh, toekomstige verbod op sekere gebiede of weiring van huis-eienaars uh, by hulle versekeringspolise. In hierdie tyd moet die wetelike aansprekelijkheid van die besit van ras wat intimiderend lyk, en vech erfenis het, ernstig oorweeg word. Mense is vanniger om te dagvaar, as soe hond enig iets doen, wat selfs op een afstand twyfelachtig is. Dis is maar Dit is maar net so, as jou hond een van hierdie mh, rasse is, wat uh, reputase het, maak die zak, jou hond kan net skeefkijk na ouwe, daar gaat hy om aantlaag. Dit is maar so. Eerlijk gesê, yeah. die meeste bolteriers, beide standaard en meneer Thier, is te veel omhoond vir uh, die gemirrele huishouding om te bestuur. Lennis Lin vermaak ons of sy sing vir ons, hi Casanova. Hai Casanova Van 4 Jacks en a Jill. 4 Jacks en a <laughs> um, okay, nou, ons stap aan en ons kom by die voeding van jou uh, boelterreer, jou varkont. Nou, uh, gedeven die speenstadium, dit is 4 tot 6 weke oud van die klein hoentjies. Gedierne hierdie stadium het die hondkies stande ontwikkel en moet hulle van hulle ma gespeen word. Gedierne hierdie tydperk benodig die hondkies dat hulle koos voorbereid word so hulle dit kan eet. Om dit te bereik moet die droe hondefoedsel in poeie vorm maal. Hierdie koos word dan in die vlakbak gesit en gemeng met die goeie kwaliteit melkformule of met water Daar word gereeld na hierdie mengsel verwees as moes. Gedeerde die eerste dag, gedeerde die speenstadium, sal die hondjies van hulle pap met die, of dan hulle moes met die melk, moet afwater, so dat hulle kan leer om rond te loop en te eet. Pappies of klein hondjies, koos wat droog is, sorg nie vir die nodige hydrasie, van die hoentjies nie, aangezien hulle ook uh, gedierne hierdie tyd, sal leer om water uit die bak te drink. Klein hoentjies eet gewoonlik baie pap, of baie moes, een uh, begin wa water drink uit die bak, sonder veel aanmoediging. Na mate die daar vorder, is die doel, om uh, al minder melk by die pap te voer, te voeg, en die hoentjies minder Uh, koos te maal, so hulle eindelijk leer om koos te kou wat hulle na water sal bak, sal uh, leid vir die hydratie gedeelte van hulle voedingsbenodighede. Uh, sodra die klein hoendjies ongeveer 6 weke oud is, moet hulle vaste koos kan eet, sonder om die koos te maal of melk bij te voeg. Tegen die tyd dat hoendjies 8 weke oud is, is hulle oud genoeg in staat om vast te kost te eet en benodig hulle geen hulp. Dit is gewoonlik die tyd waarin hondkies hulle na hulle nieuwe huise toe gaan. Nieuwe eenaars ja. moet die selfde procedure handhaf uh, as wat hulle tele voorgeskryf word en uh, met betrekking tot die type hondkievoedsel wat hulle eet. Uh, hoeveelheid en skedule. Voor ons uh, hondkies op 8 oudedom eet hulle ongeveer 3 kwart kopies, droge koos, gemeng met een lepel geblikte koos, en uh, hulle word ook twee keer per dag gevoer, 1 in die ochend, en 1 keer in die aand. Klein hoentjies groei vinnig, en, uh, s -s -s en uh, tydens die hoentjiestadium, moet hulle op goeie kwaliteit uh, hoentjievoedsel wees, wat hulle die rechte voeding gee vir optimale groei en ontwikkeling, so hulle gezond en energiek bly. Die meeste hondekostprodukte het hoer, hoer proteïen inhoud, uh, minerale, vitamine en essentiele vette as voedsel vir volwassen honde ontwerpers. Pappies of klein hondjies het ook die vermoe om voedsel beter as volwassenes, verteer en veel meer kalorieën in te neem as volwassene honde. Om hierdie redes word uh, klein hondje voedsel versterk met een uh, groter hoeveelheid gewigstoename wat uh, geskikt is vir honde wat nog groei en ontwikkel. Ons word gereeld gevraag wanneer moet ons oorskakel van hondje voedsel na volwassen koos. Nou oorals waar hy kyk word hierdie vraag verskillend beantwoord afhangende van die ras specificaties. Die beste rule of thumb of dan die duimreel om te onthou is die rechte tyd om die hondjevoedsel na volwassen kos. Oor te skakel is wanneer die individuele hond sy of haar laaste groei bereik. Verboel terrier bereik hulle dit gewoonlik uh, op een ouderom van ongeveer 14 maande. Uh, ja, boelterreer sal aanhou vul en zwaarder word, maar op veertien maanden ouderdom is sy lengte gewoonlik op sy hoogtepunt. Op hierdie stadium moet die oorgangkons van hoentjevoedsel na volwassen koos gedrag uh, verander word. Nou, op die volwassen stadium wat veertien uh, maanden in toe is, dit is die tyd dat die aantaving van 'n gebalanceerde eet vir die uh, volwassen bolterieur afhang van die oefenvlak, lengte en gewig van die individuele hond en die huidige oudedom van die hond. Dit is duidelik dat sommige bolterieurs meer actief is als ander en dat hulle makkeliker kalorieën gedure die dag verbrand as gevolg van hulle activiteitsvlakke. Maar een ouwe bolterieur wat moendlik nie so actief as moendlik gehou word nie, kan die type wees wat verkies om op die rugsbank te sit en een bal in die tuin te jag, as om een bal in die tuin te jag. Dit is die tyd dat die verantwoordelike einaar die beste gewig moet bestuur vir die beste belang van die individuele hond. Boelteriers benodig baie oefening om fiks en energiek te bly, as een boelterier nie die geleentheid kry om te oefen en te speel nie, kan het vooral in sy later jare geneig wees om oorgewig en luid te word. Voedsel en voeding uh, speel een belangrike rol in die energievlakke, sovel as hulle gezondheids- en levensduur. Voed volwassen boelteriers twee keer per dag, een keer in die ochend en een keer in die aand. Tijdens elke portie ontvang hulle twee kopies droog koos. Meng gereeld voedsel soos rauwvleis, groente, eiers, vis of selfs blikjeskoos van goeie gehalte. Alhoewel dit uh, rechtig nie nodig is om enige ander elementen in uh, goeie kwaliteit 5 ster graanvrye voedsel op te voeg nie, of by te voeg nie, geniet ons uh, boelteriers baie graag koos wat uh, in brokies gemeng word en dit hou hulle Uh, eetlis aan die gang net gehoos slukkie die waterval vat ek uh, <laughs> voel die uitdroging right, ons gaan aan alhoewel die droe koos wat ons aan boeltheriers gee, uitstekende gebalanceerde die eetbied vind ons dit steeds voordelig om hulle die eet aan uh, te vul met ander dinge wat uh, ekstra voedingswaarde bied, daar is uh, letterlik duisend of duisende verskillende aanvullings op die mark uh, uh, vir honde. Daar sal ook duisend menings wees oor die beste aanvullings en die wat werkelijk uh, verskil kan maak in die gezondheid van hulle honde. Uh, ons beveel aan dat die behoorlijke navorsing gedoen moet word en uh, oor die aanvullings om te verseken dat die product ontvang wat bewees een repetasie het en vir die verbeterde voedingswaarde uh, wat die algemene gezonde uh, of gezondheid van die hond bevoordeel. Hou die boel terier in goeie vorm door sy koos te meet en om twee keer per dag te voed. Eder is om koos altyd uit te laat. Uh, as die nie seker is of hy oorgewig is nie, gee hom een oogtoets en een praktiese toets. Kyk eers na hom, hy moet die middellief kan sien, plaas dan die hande op sy rug met duime langs die ruggraad, met die vingers na die uh, onderkant toe uh, gesprei, hy moet sy ribbes kan voel, sonder om te druk. As hy dit nie kan doen, hy benodig hy minder koos en meer oefening pretty page is 'n een wat vir ons 'n mockingbird hiel gaan sing van 1951 so lank terug tra la la -dee -dee, it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's thrill tra la la twillidee There's peace and goodwill you welcome as the flowers on Mockingbird Hill When the sun in the morning peeps over the hill and kisses the roses around my windowsill then my heart fills with gladness when i hear the trill of the birds in the treetops on mockingbird hill tra la la twittering it gives me a thrill To wake up in the morning To the Mockingbird's trill Tra-la-la, There's peace and goodwill you welcome as the flowers On Mockingbird Hill Ooh It's late in the evening I climb up the hill And survey all my kingdom While everything still Only me and the sky And an old whippoorwill Singing songs in the twilight On Mockingbird Hill Tra-la-la, twiddly -dee, dee It gives me a thrill To watch Wake up in the morning to the Mockingbird's Trill, tra-la-la, -dee, -dee, dee there's peace and goodwill. you welcome as the flowers on Mockingbird's Trill. There's peace and goodwill. you welcome as the flowers on Mockingbird Hill. Een vrolijke likkie daar van Patty Page, Mockingbird Hill, van die 50er jare Right, ons kom nou by die jas of die rok of die pels of die vel van die uh, boelterieurhoekie en die versorging daarvan. Nou die boelterieurse jas is kort, plat en blink met een harde tekstuur. Boelterieurs kom in twee kleer variëteite voor, wit en gekleerd. Wit boelterieurs is solide wit met of solide. Uh, met of sonder gekleerde merke op die kop, maar nergens anders op die lichaam nie. Gekleerde bulterius is enige ander kleer as wit of enige kleer met uh, wit merke. Bulterius is makkelijk om te verzorg, hulle hoef slechts wekeliks met uh, rubber wand of uh, kerrieborsel dan geborsel word en uh, die uitzondering is tydens hulle twee keer per jaar sy gietingsperiode, wanneer die borsel dageliks nodig sal wees om uh, al die haare onder beheer te hou, ten sy hulle in iets stinkends gerol het, hoef uh, hulle nie gereeld te bad nie en kan hulle met droes en poe gewas word of met een klam lap afgestof word. Hey, nou net een breek gehad en laat ek weer een vat, net slikkie water. Hmm, hierdie program is te veel praatwerking te min, liekies. En nou, ander verzorgingsbehoeftes van die bolteriers sluit in. Tandheelkundige hygiëne en naalsorg. Borsel die bolteriers ten minste 2 keer per week om die opbouw van tandsteen en gepaardgaande bakterie te verweider. Dageliks is eindelijk beter snu sy naals 1 of 2 keer per maand, of indien nodig, as jy die naals op die vloer kan oor klik, dan uh, is hulle te lang. Kort naals hou die voete in goeie toestand, en word nie vastgevang in die mat, uh, en uh, skeer nie. As die voete skoongemaak word, moet, uh, is dit uh, die beste, om die naals dan te knip. Nou, ek weet, honde is baie, ja, sensitief rondom die voete en laat nie sommer hulle aan hulle naals knip nie. Nou ek het nou een techniek hierdie afgelopen week het ek twee keer toeval op die uh, techniek gekom, waar die persoon sit een plastische sak rondom sy voorkop en uh, ja, het draad het so om sy voorkop en so aan en dan smeer hy dit van uh, grondboeinkie boter. Nou so terwyl die hond dan die grondboeinkie staan en aflek is die ouwe besig om die toenals te knip. En dit lyk of het soos 'n hom werke die hondse aandig is gelat nie by die poote wat geknip word nie. Nou controleer die oore wekeliks om seker te maak dat daar geen pijn, rooiheid of ontsteking is nie. Maak soos dit uh, nodig is Schoon met watte en schoonmaak wat jou hond as uh, teler en die veearts sal aanbeveel. Vee om die buitenste rand van die oorkanaal en steek die watte nie dieper as die eerste knekel van jou vinger in nie. Maak jou bolterieur gewoon daan om geborzel te word en uh, terwijl hy nog een klein hondje is, hanteer sy poote gereeld. Honde sensitief om hulle voete en kyk binnen uh, in sy mond en in sy oore. Maak van verzorging een positieve ervaring vol lof en beloonings en hy sal die grondslag le vir makkelike veerts en een kindige onderzoeken en ander hanteering wanneer hy een volwassene is. Die hondse gezondheid, boelteriers. As gevolg van hulle atletische en uiteen lopende oh, teelachtergrond is die Boulterieur ras geneig om gehard te wees met een gemiddelde levensdeer van 12 tot 14 jaar. Langer is baie rasse van die selfde groote. daar is een paar genetische toestande om op te let. Die Boulterieur is geneig om te lei aan beenziektes soos jeepdysplasie, uh, degeneratieve toestanden, My, myelopie, papatie, en ontwrichting van die kind, uh, knieskyf. Die pitboel kan ook lei aan velprobleme soos skriftes en vel allergie. As uh, gevolg van sy kordias, uh, ander gezondheidskwale wat by pitbulls voorkom, sluit een skuldklier en aangebore hart afwikings. Nou, Opsommend, daar is een standaard boelterieur, medium groote, en een minuutier boelterieur, middelgroote, wat as afzonderlijke ras beskou word door sommige instanties, maar hulle het soort tegelijke temperamente, soetsinnig, maar toch ook leidruchtig en klaonachtig, volvier en vastberadenheid. Hierdie gespierde krachtige sterk hond Vaar die beste by actieve gesinne, want hy het een hoog energievlak energie wat in uh, spore en bars kom. Hy benodig gereelde wandelinge of af, uh, af en toe sterk balspeelikies en totale onderdompeling in die gesin. Dit wil sê baie geselskap en interactieve speelsessies. As het geignoreer ge ge ge word, sal die standaard en miniatuur Boulterius vervield raak en onheil sal beslis daarop volg. Jong Boulterius wat verwaarloos word, kan veral onstuimig wees. verslind graag die mebels en grave grootgrotte in die tuin. Die meeste Boulterius groet vreemdelingen met enthousiastische omringing klop gereeld die keiergas om en soen gezichte. Aggressie is skroom. Uh, uh, Aggressie en skroom is echter in sommige reels aanwezig en vroes socialisering verbelangrik om die stabiele houding te ontwikkel. Een Engelse bolterier moet uh, nie by ander hond van die selfte geslag gehoud word nie en katte is wel uh, of nie veilig nie. Boelteriers kan baie koos besit, moet nie toelaat dat ander toeteldeer of een kind uh, boelterier nader terwijl hy eet nie. Op een stadium, as hy nie hierdie ras met konsekwente leiderskap groot het nie, sal hy waarschijnlijk hy vermoe om sy optrede te beheer uitdag. Uh, Silke oorheersingspogings moet met kalm self geldigheid aangepak word. Die uh, hou die opleidingssessies kort, maar gereeld om die opdrachte wat hy moet leer thuis te hou. Sommige boeltheorieers is enthousiastische praters, wat hulle self, uh, vir hulle self knor en mompel en dit is nogal amusant. Nou net voor ons by die laatste afdeling kom, Kom ons luister ees gauw na Jim Reeves, wat sê Adios Amigo, lekker luister. Adios Amigo, adios my friend.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 Bring joy through the years Away from these memories My life I must spend Adios, amigo Adios, my friend Jim Reeves, hy die ou amigo, klink soos 'n tragiese uh skeiing wat daar gaan plaasvind. Nou kom ons as u een hond wil hê wat matig groot is met 'n gespierde bouwvorm, Hy lyk baie ongewoon met een eie vormige kop, groot sterk ore en klein driehoekige oor wat diep in sy kop gesink is. Uit een kort jas wat makkelijk verzorg kan word, is leidruchtig en nar, vol energie en vier, floreer op baie oefening en sterk atletische speelikies, lyk indrukwekkend, dit uh, maak om een effectieve afskrik middel, maar is gewoelik nie so agressief teenoor vreemdelingen nie. Uh, en hy is standaard of miniatuur Engelse boelterieur, is dan moentlik die beste vir jou. Nou as jy nie ontsoek wat razerigheid uit binnen spring en een neiging om rof te speel, vernietigend as hy verveeld raak of uh, te veel alleen gelaat word, agressie of angstigheid tegen oor mense is uh, of mense in sommige gevalle of as dit nie genoeg gesocialiseerd uh, word nie, agressie toon teenoor ander honde en katte toon, uh, sy eie wil wat selfverzekerde eie vereis wat uh, die leiding kan neem, gieting en baie daarvan, ernstige gezondheidsprobleme, rechtsaanspreeklikheid, uh, openbare persepsie, toekomstige rasverbode, verbod, en verzekeringspremies, groter kans op rechtsgedinge. Een standaard of miniatuur Engelseboot terjeer is dan moend nie die rechte optie vir jou nie. Ons luister eers gauw na Madonna en sy syng Frozen.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 gesing het Frozen. Ons is op die aftrane hierso en ons gaan die boel terrier is speelse, komische en uitbindige hond, maar pas op hierdie liefdevolle lieflike en toegeweide ras kan onhalspellend of selfs agressief wees vir kleiner dieren en ander honde Om gedragsprobleme met die bolterheer te vermaai, moet jy dagelikse geestelik en fysische oefening doen. Uh, wil jy een hee? Sien jy kans vir hulle? Ja of nee. Nou dank jy vir die saamluister. Jy moet een wonderlijke week verder geniet en indien jy daar uh, honderras is, wat jy graag meer van wil hoor, voordat dit, uh, jy dit aanskaf, we is seker om die ras aan te beveel vir 'n uh, toekomstige program. Uh doenus om 'n telefoniese my my selffoonnommer is 072 541 9803. As jy ras wil aanbeveel, waaroor ek moet gesels. OK, ek speel dan uit met uh Millie Smol en die liedje wat sy van syng is My Boy Lollipop uit 1964, as ek het recht het. Geniet wat jylle doen, doen wat jylle geniet, see you later, alligator. Hier gaan hy. My Boy Lollipop You made my heart go, up You are a sweet as candy You're my sugar daddy